Poveștile Șeherazadei Scenariu radiofonic de Costin David Episodul 1. Povestea celor o mie și una de nopți Zice se că a fost odată un rege peste regi. El avea doi fii, minunat de frumoși, în în lupte. Fratele mai mare se numea Shahriar, adică stăpânul orașului, iar cel mic, Shahzaman, adică stăpânul veacului. Și după mulți ani de domnie fericită, fratele cel mare simți dorința nestăpânită de a-și vedea. Fratele mai mic, de îndată poruncii vizirului său să plece în solie și să nu se întoarcă fără el Pacea și mântuirea să fie cu tine, prea fericite rege și puternice stăpânitor Și cu tine pacea și îndurarea lui Allah, Ridicăte te și spunem cine ești Sunt trimisul puternicului rege șahriar, fratele mării tale. Care mi-a poruncit să-ți spun că dorința lui este să-l vizitezi, te așteaptă cu multă nerăbdare Să fie numele lui Allah binecuvântat, căci și sufletul meu este cuprins de același dor neostoit Pregătișele cuvenite de plecare! Caravana și Șaxaman se puse în mișcare Dar nu trecu bine de porțile orașului Când regele porunci Opriți-vă și așteptați-mă aici În graba plecării am uitat să iau Un giuvaier neasemuit Pe care îl pregătisem pentru fratele meu Să fiți gata de plecare Căci mă întorc în mare grabă Regele se întoarce în goana la palat și dă dubuzna în atacul său, unde într-o cutie minunată se afla pus la păstrare neasemuitul juvaier. Dar când deschise ușa, a calovit de trăsnet. Ce-mi văd ochii? În chiar e atacul meu, soția mea, în chiar patul meu, iubindu-se cu un scris la nemernic Această mârșavă trădare nu poate fi lipsită de pedeapsa morții Să li se taie capetele acum în fața mea Și caravana și-a urmat drumul Dar regele se arăta a fi mâhnit și nespus de îndurerat De necredința soției sale Bucuria revederii celor doi frațe întinse asupra în norot Care se împodobi și înveseli cu cântece și dansă Dar, regele șahriarbă, gădă seama că fratele lui avea ceva pe suflet Frățioare, nu știu ce-i cu tine Hai, dar răzvă trupul slăbind și fața îngălbenind Nimic nu te mulțumește, nimeni nu-ți în voie Și nici o bunătate nu te îndeamnă la mâncare ce să fie asta? Iubite frate, port în suflet o rană vie Despre care nu pot și nu vreau să vorbesc Bine, bine, n-am să stăruiesc Ca să nu zgândă rana Dar iată ce-ți propun Am poruncit pentru mâine o vânătoare Prin câmpiile și pădurile mele Vino și tu să ne bucurăm împreună aceste nobile plăceri. <gânt> Îți mulțumesc, iubite frate, dar nu voi face asta. De deci... ce? Voi rămâne acasă și îmi voi desfăta privirea cu priveliștea grădinii tale. De rai! De dimineață regele șahriar pe la vânătoare, iar fratele său rămase la o fereastră a palatului privind la grădina minunată împodobită, cu pomi umbroși și flori multicolore, cu alei șerpuitoare și bazine cu apă limpe de carou. Curând Năvăli în grădină un grup vesel de tineri și tinere ce se hârjoneau, înconjurând o pe soția fratului său care se plimba în toată strălucirea ei. Şah Zaman își desfătă ochii cu această priveliște minunată, Când deodată fronta început să-i se încrunte ochii, Se cascare de uimire, iar sufletul îi se încrâncenă de durere. Mai apoi însă îi apără un zâmbet în colțul voric, fața îi se lumină și simți pofta de viață revenindu-i. Să vină muzicanții și fecioarele să mă înveselească cu dansurile lor! Hai, hai, grăbiți-vă! Atunci este mâncare și băutura cea mai bună! Mi-ai să-mi trăiesc viața, ce am aflat unul mai nenorocit ca mine... Când regele șacriar se întoarse de la bunătoare, își găsi fratele cu obraji înbujorați, mâncând, bând și veselindu-se. A, pacea și mântuirea Să fie cu tine, frate Și cu tine pacea și îndurarea lui Alah Frățioare, frățioare Ia uite la el când am plecat de galben și prinde întristarii Nimic ba. nu te-nbia Și se vedea că suferi și atât de acum Vesel, mâncând da. cu poftă Da care să fie pricina schimbării Da, Hai, spune-mi Voi dezvălui doar pricina palorii mele eh, Ascult, spune când am pornit la drum, din grabă am uitat să iau juvaerul pe care ți l-am adus în dar M-am întors în fugă să-l iau de la palat Dar chiar în atacul meu mi-am găsit soția în brațele unui sclav nemernic Bineînțeles că i-am ucis pe amândoi de îndată chiar la locul faptei dar am rămas cu o mânire crâncenă în suflet pentru această trădare mișelească și m-am simțit cel mai nenorocit om din lume. Frățioara, acum te înțeleg eu și te deplâng pentru nenorocirea ce s-a bătut asupra ta. De ea spunem acum. Și pricina înviorării tale Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Doar ți-am spus de la început că nu o voi ba da, trebuie să mă lămurești să fiu fie de învățătură Nu mă lasă așa Ba nu no, că... Ba da, eu îți poruncesc aici Dacă îmi poruncești, atunci ascult și mă supun Dar te previn că Lasă asta, dar spune că-și vor de nerăbdare Hai zic, zic zi. Bine Când ai plecat la vânătoare Așa Eu am rămas să privesc minunata ta grădină Așa Curând a apărut soția ta însoțită de un grup vesel de tineri și tinere Ce se hârjoneau în jurul ei Când au ajuns la bazinul cu apa de cleștar S-au dezbrăcat și s-au aruncat în apă Iubindu-se apoi cu toții Acolo, în mijlocul grădinii În poate. plină zi Vai. În văzul oricărei priviri Vai. curioase ce nenorocire Uf, Și mi-am dat seama că nu eu Eram cel mai nenorocit om din lume da, Ce nenorocire Oricum trebuie să mă conving cu ochii mei atunci că pleci iar la vânătoare și vin să privești de la fereastra mea. Uh. Și așa cei doi fați fă cură în tocmai după cum au plănuit. Și când șahriar văzu cu ochii lui ce era de văzut, zise... Hai să plecăm în lume să vedem care e soarta noastră că și nu mai putem avea nicio treabă în împărăție. Până nu vom găsi pe vreunul mai nefericit ca noi Să plecăm și să ne încredințăm viețile în mâna lui Allah Fie în numele lui binecuvântat Hotărând aceasta Frații, merseră zi și noapte până ajunsere sub un copac falnic lângă malul mării. Nu dură mult și marea a început să se frământe, să se învolbure și din adâncul ei țâșnii cu o vuiet mare un stâlp de fum urcându-se spre cer. Văzând stâlpul de fum venind spre ei, cei doi frați se în copac ascunzându-se în frunzișul său bogat. Ține-te, ține de bine! Privește, vârtejul prinde formă! Ce să Asta. Ui, un efrit îngrozitor! Ura ca o pește Dinții ca niște pietre! Nasul ca un ulcior! E cu adevărat un efrit! Staci! ține cu da tați! Da să nu ne simtă că va fi sfârșitul nostru, da taci. Să Scoate o raclă de cristal Vai, nu se poate Și deschide și racla Și iese o vecioară Ce frumusețe ca o rază aurie Da, vorbești acum cu e Stai, stai, stai, stai, ce sunt O clăiasă a mătăsurilor O Vrea să dorm puțin în locul acesta, sunt tare osteni! dar când mă voi trezi, vom petrece un împreună, până la căderea tău. Dormi, tu părinte ale friților, dormi, dorm. să-ți fie somnul întăritor și plin de desfătare, eu voi vegea! Fata, ce face fata? Fata îi Acum somnul. Acum fata se uită în jur, ridică ochii. Cred că ne-a simțit pe amântuire. Hey, voi decolo, ce? coborâți! Și n-aveți frică de aceste frit, căci doar mea tânc și nu simte nimic? Nu, no, nu, no, nu, no, no. no, no. scutește-ne de astfel de încercare primejdioasă. Coborâți, că vreau să stăm de vorbă. Da, Covoreți mai repede, căci vreau să vă spun povestea Suntem mea. Suntem mai une foarte frumoasă. Vreau să vă spun că acest efrit scârbos m-a răpit chiar în noaptea anunții mele de lângă mirele cel juruit, pe care îl iubeam atâtă. M-a ferecat în această raclă. Racla a pus-o în ladă, iar ladă a legat-o cu lanțuri de stâncele din adâncul mării. Da, ca să mă aibă numai pentru el. Dar am jurat să mă răzbun. Atunci când o femeie dorește ceva, nimic nu poate stăvili. Și crezi că vei putea să te răzbun? Nu se teamă de mânia lui. Dar eu mă răzbun mereu. Oh, oh, oh. Și mă vor să de mai ce să nu-l trezim Vedeți acest săculeț dolofan pe care îl port la bru? Ce credeți că am în el? Hai, acum, noi, Dumnezeu, să știm. Iată, am 500 de inele cu peceți, ce? Pe care mi le-au dat toți iubiții mei, cu ajutorul cărora I-am pus coarne acestui efrit! Respingător! De ciudă că a fost atât de prost tot timpul ăsta, crezând că mă va putea ține ferecată împotriva voinței mele. Și aceasta va fi răzbunarea mea atât de dulce. Acum, însă, Va trebui să îmi dați și voinele voastre. Până nu se scoal aceste frit în cornora da, da, da, da, Hai, hai, hai, hai da, dați-mi le. Hai. i și pe al meu. Ești mulțumită? Da, ha -ha. sunt mulțumită, așa. Puteți pleca acum. Da. plecam. Da, Frate, ha hai, ha -ha, hai să merge. Rămâi cu bine. Și voi, bine. la revedere. La revedere. Dacă unul e frit, tot puternic i s-au putut întâmpla lucruri cu mult mai de groază decât De s-au întâmplat nou Povestea asta ar trebui să ne aline Ai dreptate, frate Și eu zic că acum ne putem întoarce la casele noastre da. că socot că Allah În înțelepciunea lui Ne-a dat răspunsul așteptat Ajuns acasă, și a poruncit mai întâi pedepsirea soției necredincioase și a celor vinovați cu tăierea capului. Apoi și-a văzut de treburile împărăției de acolo de unde le lăsase. Dar s-a jurat în sinea lui și în fața lui Allah să nu mai pățească niciodată o astfel de înjosire. Apoi a poruncit vizirului său să-i aducă în fiecare noapte o fecioară. Și ca să nu mai poată fi înșelat După ce petrecea cu ea Dimineața îi tăia capul Și așa, noapte de noapte Până când vizirul ajunse să nu mai găsească nicio o fecioară pentru lege. Atunci la mare supărară și în că Căci avea și el Două fecioare minunate pe care se temea să nu le piardă Pe cea mare o chema Șeherazada iar pe cea mică, Donia zada Dintre ele și Herazada era cea mai înțeleaptă și mai învățată Și se spunea că avea mii de cărți din care își înțelepciunea Și era tare iscusită și maastră în spunerea poveștilor Încât nimeni nu se mai sătura ascultând-o Tată te văd îngândurat și încovoiat sub povara Cum să nu mă zbucium și să nu fiu mâhnit? Oare tu nu știi de obiceiul regelui de a chema în fiecare seară la palat o tânără fecioară cu care își petrece noaptea? N-am mai găsit în tot orașul nicio fată pe care să-i o duc Și tare mă tem că va porunci să vă duc și pe voi și vă voi pierde Tata, te liniștește-te! Oare tu nu știi ce spune poetul? Nimic nu ține în veci Orice bucurie se spulberă Și orice mâhnire se stinge <laughs> Și pe Allah? Chiar am să te rog să mă măriți cu acest regin. Ferească-te, Allah, ni să nu te gândești la așa ceva. Tată iubit, te rog, ascultă-i voia. Trebuie să facem neapărat lucrul acesta, căci vom păzi astfel viața fecioarelor nevinovate. Așa e. dorința ta plăcută lui Allah, dar mai bine te-ai păzi să nu pățești și au pățit boul și măgarul cu stăpânul țarinii. Și ce-au pățit boul și măgarul cu stăpânul țării? Află, draga mea, că a fost odată un negustor bogat, căruia alah îi hărăzise darul de a înțelege graiul animalelor. Și în grajdurile sale s-aflau un boul și un măgar. Și venind într-o zi boul obosit de la muncă, văzu că măgarul ședea în loc curat, acoperit cu paie proaspete, iar Ieslea era plină cu orz auriu. Mă uit la tine și munir, eu sunt ostenit, iar tu odihnit, sătul. Și rândașul îți ține locul muturat Și dacă stăpânul te încalecă, de grabă te aduce înapoi la odihnă Iar eu slujesc și la arat și la învârtitul morii Sunt frând de oboseală, nu mă satur de mâncare Și de-abia găsesc câteva paie pe care să mă odihnesc O, tu, bou, plin de virtuți și îndelung răbdător Ascultă povața mea, când o veni rândașul să te înjuge Tu te trântește la pământ și să nu te ridici oricât te-o și te-o și atunci, crezându-te bolnav, te vor lăsa în pace câteva zile să te odihnești pesăturat Auzind acestea, stăpânul porunci rândașului ca a doua zi să scoată la arat măgarul în locul boului. Seara, când măgarul se întoarse ostenit, Boul îi mulțumi pentru sfatul dat căci s-o deihnise toată ziua Lasă, lasă, nu mai mulțumi, căci vreau să-ți mai dau un sfat Azi l-am auzit pe stăpân spunând Dacă boul tot nu se scoală, să-l ducem la casap Așa că tu vezi ce faci? Mâine voi merge de bună voie la treburile mele Căci mi-e mai dragă viața decât le nevia. Dimineața, când boul ieși din staul, în curte se găseau stăpânul și cu nevasta lui Când boul îi zări, începusă să se gudure, să țopăie și să dea din coadă Doar, doar stăpânul să-l vadă că e bine sănătos și gata de corbat <cute> Ia uite de ce caragios e boul <cute> <cute> Da, ce ai bărbate de râzi așa <cute> Râd de un lucru pe care l-am văzut și auzit dar nu pot să-l destăinui Vreau să știu pricina pentru care râzi Nu pot, nu hmm? pot să-ți spun Pentru că mi-aș pierde viața ah. M-ar pedepsi Allah dacă nu-mi spui, înseamnă că de mine râzi. Nu mai nevastă, da, dar ce? mă tem de pe deapsa morții, nu să-mi spui, chiar dacă ar fi să mori. Atunci negustorul, care își iubea cu dragoste nevasta, se gândi să-i facă voia, dar mai întâi să se pregătească devenirea morții și să îndreptă spre casă să întocmească diata de moștenire pentru copiii săi. Pe drum își mângâie câinele și dădu un pum de boabe cocoșului care stătea vesel pe gard. Dar îi auzi vorbind. <trui> Foși simți ce ești, dar <gri> nu ți rușine să fii vesel când stăpânul nostru se pregătește să moară? <gri> stăpânul nostru e tare, sărac la minte. Da? Eu am 50 de soții și știu să mă descurc cu ele. Dacă mă auzi, ești da un sfat. Să rupă câteva ele țepene de dud și s-o dojenească zdravă Până -o, o să o căi. O să-i mai pun întrebări nervoade. Niciodată! Auzind acestea, negustorul urma sfatul cocoșului, ci astfel își păstrează viața. Dar tu, fata mea, ai grijă ca regele să nu se poarte cu tine, așa cum a făcut negustorul cu soția lui Voi fi cu băgare de seamă, tată, dar tu să faci așa cum ți-am cerut Mărită-mă cu regele șahriar, e voia mea, te rog Fie și alac să te păzească, eu mă duc să-ți pregătesc zestrea și să-l vestesc pe rege Mergi în pace, tată și acum, da, iubită surioară, da. ia minte la ce-ți spun. Voi face în tocmai cum mă vei învăța. Așa, când voi fi lângă Rege, așa. voi trimite să te cheme. Da. Și pe. tu să spui așa: O sora mea, istorisește-mi din poveștile minunate cu care ne petreceam serile acasă la părinți. Da, da, da. Atunci eu voi istorisi o mie. Și una de povești Care dacă va voia la Așa. Vor fi calea de mântuire Pentru viața mea Și a fi muslimilor trept A doua zi Vizirul se înfățișe În fața regelui Însoțit de șeherazada În sinea sa era înspăimântat Ia spune-mă, vizirule aceasta e fata pe care trebuia să-mi o aduci? Da, mărite regie, E chiar fata mea, șeherazam Trebuie să știi că pe lângă frumusețea ei Allah a înzestrat-o cu atâta înțelepciune Încât i s-a dus vestea în toată țara Căci ea și-a tras învățătura din mii de cărți citite Și cunoaște toate legendele regilor și popoarelor apuse Da, chiar așa? Și mai trebuie să știi că ea singură a dorit să-ți fie soață Socotind ca o mare cinste Învoirea ta Asta e chiar de mirare și dacă toate laudele tale Nu-ți minciună, voi vedea O, oh, mărite și prea milostive rege Îngăduiem să am o rugăminte Eu am o surioară mai mică De la care doresc să-mi au rămas bun Da, bine Chemați-o la palat și când va sosi, Să vină la Iatacun Pacea și mântuirea lui Allah Fie cu tine, mărite rege M-ai chemat? Da, sora ta a dorit să fiți împreună În noaptea asta Ascult și mă supun Vino să te îmbrățișesc, ca Căci nu știu dacă ne vom mai vedea vreodată Și eu te îmbrățișesc cu toată dragostea Doar știi cât de mult Cât de mult te iubesc Dar am o rugăminte, soră dragă Pune-ne o poveste, din cele pe care mi le istorii istorie să ai seara, în casa părinților noștri, din toată inima și ca o datorie de cinstire cuvenită. Dar numai dacă binevoiește să mi-o îngăduie acest rege bine crescut și înzestrat cu purtări atât de alese. Da, bine, bine, bine, îngăduie. Vreau să văd dacă laudele tatălui tău n-au fost minciuni. Aici să auzim povestea. Pe, um, ascult, mărite, și mă supun. Trăia odată, mărite rege, un negustor între negustori, nespus de bogat și cu treburi în toate țările Și după ce într-o zi Se îndepărtă călare Spre unul din orașele În care avea el treburi multe Se opri Obosit de atâta drum și arșiță Sub un copac Și-și scoase din desaga Cu merinde niște pâine Și un pum de curmale după ce sfârși de mâncat curmalele el le strânse sâmburi în mână și îi a cu putere până departe. Și iată că dintr-o dată așa, așa. se ivi un efrit înspăimântător. Scoală-te! Ca să te uciți Cum mi-ai ucis și tu copilul? Ți-am ucis eu copilul? Care copil? Cum? Când? Când ai zvârlit sâmburii cu urmalelor Eu tocmai treceam pe aici cu copilul meu în brațe Sâmburii l-au lovit în piept și atunci s-a isplăvit cu el Așa că pregătește-te să mori la rândul tău Înțeleg că n-am scăpare Dar află ca multe avuții Ca și multe bunuri și mi-au fost date în păstrare Lasă-mă să mă duc acasă să înapoiez lui se cuvine partea lui, și să-n fac diata de moștenie de după rânduială. Și se sfăgăduie spre înjurământ că odată treaba terminată, mă voi întoarce aici și vei face cu mine cum ce voi. Bine, te îngăzlui, dar să nu faci altfel, că va fi vaiș amar. Detine. Și negustorul Credincios promisiuni făcute se întoarce înapoi Sub copacul umbros Ca să-l aștepte pe Efrit Aici găsi însă Trei șeici care Poposiseră și ei la umbră obosit Unul era însoțit De o capră Unul de doi dulăi Negri Iar cel de-al treilea De o măgăriță Albă Negustorul le povesti de-a fi toată întâmplarea cu Efritul Și cum jurase să se țină de cuvânt O, frate, al meu, credința ta e mare Iar povestea ta atât de minunată încât ar fi un temei de reculegere adâncă Pentru cel ce cugetă cu smerenie Minunată Drept, credinciosule, îngădui să rămânem lângă tine Căci nu putem pleca până nu vom vedea cum o scoți la capăt cu Efritul ai venit, negustorule? M-am grăbit să sosesc și eu pentru a-ți plăti datoria. Filește că am venit dacă m-am jurat, dar fi milostiv și cruță în viața. Nici vorbă că ar putea să încapă durare. O căpetenia regilor e friți și coroana lor! Spune-mi, te rog, dacă îți voi istorisi povestea mea cu această capră Și dacă vei fi încântat de poveste Îmi vei dărui, în schimb, o treime din sângele acestui negustor Da, desigur, prea cinstitule și Au cântat cocoși? Am auzit, am auzit dar n face, nu trebuia să ne întrerup Marite rege, îmi pare rău, dar trebuie să mă opresc Și nu se cuvine să merg mai departe Te așteaptă o zi încărcată de treburile împărăției și... Rog, surioara, te rog, sfârșește-te Istorii povesta povestea despre negustor și ce-a făcut nefrișul Nu, draga mea, nu Dar vă voi povesti la amândoi În noaptea viitoare Dacă regele va binevoi să mă păstrez. Pe Allah, nu o voi ucide decât după ce voi auzi sfârșitul povestirii. spune l-a ucise fritu Foarte, sau nu l-a ucis. Da, da. Ați ascultat? Poveștile Șeherazadei Episodul întâi, Povestea celor o mie și una de nopți Distribuția a fost următoarea Povestitorul Mihai din Vale Zada Monica Mihaescu Şahriar Virgil Ogășanu Șahzaman Radu Amzulescu Donia Zada Crina Mureșan Vizirul Mihai Niculescu Dginul Romeo Stavăr Boul Ionuț Chivu Măgarul Mircea Constantinescu Stăpânul Valentin Ritescu Nevasta lui Violeta Berbiuc Câinele Petre Lupu Cocoșul, Alexandru Georgescu, Negustorul, Ion Chelaru, Efritul, Valentin Teodosiu, Fata, Adina Andrei, Primul șeic, Eugen Cristea, Al doilea șeic, George Ivașcu, Al treilea șeic, Florina Anton.